Hoofstuk 47, 7 februari 2017. Ek sien iets saam met jou, Soa. Dit laat my dink aan twee gouwe plate wat aan mekaar is soos 'n boek. Asof het 'n boek sou wees wat uit uit goue plate bestaan en nie bladsye en nie. Sy en dit is net prachtig en daar's woorde op En dit die dis asof die boek uit die grond uitkom. Maar daar's geen vuil is wat aan die wat daarom vasklou nie. En Ek weet dat dit ook beteken vaderse woord van waarheid wat uit die grond van my hart uitgekom het. Uit en, uh, uit die lelike donker grond het hier die fantastische woord van vader uitgekom. Maar niks van die grond klauw daarom vast nie, want niks van die onreinheid kan ooit aan vaderse woord vast klauw nie. En vader is so om my, sy wees is so om my, en dit, Ek kan nie beskryf hoe lekker my hart voel wanneer ek dit ervaar saam met hom, so saam met my nie en voor ons ons arm, ek in jassoas een, is ontzaglik groot, en baie, baie lang, en vaders jassoas skryf, met sy rechter wijsvinger, met met ons wijsvinger, in, een um, vloeibare, gouwe stof, wat die mooiste patroon maak, soos ons skryf, dit laat my dink aan, as mens nou, uh, turbulentie van die lucht kan sien, as mens het nou sal kon sien, of in, ek het maak die prachtigste patroene in hierdie goud, en die goud van die asua, het baie, baie, baie in my, meer en meer na vore gekom, in hierdie laaste ruk, en baie kere sien ek dat die goud is, dan sien ek weer gauwe vloeistof wat ek moet drink, wat so fantasties is, kleren wat goud is, dinge wat goud is, wat net die kostbare daarvan vir my aanduid, en toeskielik is ek en die asua, op een spierwit perd. wat baie vinnig deur die jylle al hardloop, en die paard hardloop sommer onderste boe op vlakke, en dit is nie soos op aarde waar jy net op die grond moet hardloop nie, hy hardloop onderste boe, en dan sommer skynst in die kant, en hy hardloop net, en ek ervaar net hierdie groot heerlikheid, saam met die asoe op hierdie spierwit paard, en skielik, sien ek die paard hardloop soos in een vallei, maar die vallei het is, is een meer met pik, pik swartgoeders in. En ek sien jasso, ons gaan reg het na die neer toe, en kom so in my hart op. Hier die prachtige spierwit paard, en hier die pik swart gemors waar ons nou in gaan hardloop, maar toos die paard al klaar boop dit, en ek hoor, in plaas van water of iets wat spat, vloeibare iets, die paardse poote, <coughs> wat wat op a harde oppervlak neerkom, en ek sien, maar die hele meer het verander, en die, die prachtige, prachtige, ek sê altyd wit, maar wit is nie eindelijk is die rechte naam nie, want, dit is a ander wit, want as ons nou kyk, in, na ons aardse wit, a plat vlak van wit, daar is net geen straal, waar hy uitkom nie, daar net geen gloed, wat uit dit uitkom nie, dit is net Bland wet as ek het nou so kan stel is net vervelig wit Maar hierdie is anders Hierdie gloei, hierdie is so Heeltemaal anders En toe staan ek in die asso op die Langs die paard To die paard nou oorraai, die swartgoeders Hardloop, toe, toe ek so kyk Sien ek net swartgoederkies wat in die licht Spring, soos um, stikkies nie druppels nie meer stukkies en daai stukkies verander alles in spier wit vonkies dit was prachtig, dit was rarig mooi en wat so lekker is vir my is as ek saam met Joshua op hierdie perd nee, dan is ek die perd ek is saam met Joshua Joshua is in my en hy laat my alles voel want hy is alles so dan voel ek ook ek is die perd en ek sien dit vanuit die perd se oog oog se visie en vanuit, vanuit sy oogpunt, en self die meer, en alles, dan sien ek dit vanuit daai oogpunt, en, het is net so wonderlik, hoe jy as oor dit vir my oopmaak, en, toe staan ons skielik langs hierdie paard, in die middel van hierdie prachtige groot plek, en hierdie vaste bodem onder ons voete, hierdie prachtige, prachtige bodem, met hierdie licht, wat net uit die tijd gloei, dit is al baie, baie lang in my binnenkant, dat, dat die dank, wat ek voel, as ek, as ek so uiters diep dankbaar is, en vir Jasua, vir alles wat hy gedoen het vir ons, dan voel het letterlik vir my, ek is a klip harde vloer, onner Jasua sy voete, dat ek, die, en ek denk, dit is wat beteken, dat hy die vijande, die voetbank van sy voete gemaakt het, Lucifer en my, die stikkie duivel wat ek moet dra, het vader verander in a vloer, a standvastige rots, en ons nog op hierdie prachtige plek staan, en ek gelijktydig hierdie groot dankbaarheidsvloer voel, en myself is wat langs die part staan, sien ek skielik, my eie vierkinners, hier by my en jasua staan, en, het vervul my hart met die grootste dankbaarheid en liefde, want, ek gaan net saam met jasua, wat hy my wil wees, is in sy hand en in sy besluit, wie hy vir my wil wijs in die gees, het is altyd sy besluit en, het was my wonderlik om my kinders daar te sien in die as een lug, want allmaal van ons, draal dit jou, jou kinders op aan die want want ek weet, die verantwoordelikheid wat vader my gegee het, ek moet hulle een dag aan hom teruggeen, ek het sy kinders gekry om na te kyk en ek moet hulle aan hom teruggeen en ek moet hulle moes hulle siele en hulle harte ontwikkel vir jasua dat hy vruchte kan plik van hulle af en dis kostbaar om hulle daar te sien en nie by my te sien en dis my hart baie diep aangeraak en hulle voel nabij aan my al is hulle ver En ek is o absoluut, absoluut dankbaar. Toe sê jas so over my, dat um, as ek nou weer slaap, en dit is in die nacht wat ek hierdie gesien het, dan, dan sal ons na hulle toe gaan en ons sal hulle gaan besoek. En ek weet dat dit die waarheid was, want toe ek klaar met die openbaring was en alles geskryf het wat vader wou hee, toe ek verder slaap, het ek hierdie heerlijke droom gehad, En ons was die hele tyd, was ek en joshua saam met my kinders, en ons het met hulle gespeel en gesels, en dit was baie wonderlik vir my siel. En Yahshua sy openbaring, dat wat hy met sy vinger in die goud geskryf het, en wat ook op die plaat gestaan het, was die volgende. Behaak die en verbittering in julle harte, my liefstes, dit is die dood. Dit sal uitgewerp word en in lich en dankbaarheid verander word, want in my reik bestaan daar geen, geen verbittering nie. Verbittertheid is dood vir jylle siele, en ek haad het en werp dit uit. Stel vir jouself a kok voor wat die heerlikste bord kost kook, en dan net voor opdiening a paar druppels gul daar oor drip so saus. Sal die heerlijke kost nog steeds lekker wees? Nee, verseker nie, Net so moet jylle harte vry van galbitterheid wees, so dat ek jou kan geniet. Die tyd kom waarop ek met die gal gaan speel en dan sal amal wat dele daaran saam ondergaan. Dit sal akelig wees vir hulle siele, en hulle sal hulle eie midde syne proe. Wees dankbaar oor my liefde vir jylle. Wees dankbaar oor alles. Jou lucht sal so skyn en ander aanraak. Jylle hoef nie rond te loop en te vertel hoe dankbaar jylle is nie, wees dit net dan sal jy altyd vaste grond onder jy voete hee. To my sien Lucifer uit die jumele, uit die liefde geval het, het hy pikzwart geword, want hy was nie meer dankbaar nie. Omdat hy gedink het alles kom uit homself, het hy moest niemand gehad en wie hy dankbaar kon wees nie. Dit was sy val en ondergang, maar dankbaarheid is een vaste vloer waarop jy kan staan, een zekerheid onder jy voete, vir jou jylle weese, Tel jou sieninge en sê jy selfs dankie vir die slegste dinge in jou lewe, jou armoede, jou swak lichaam. Want het ek gesê dat ek jou swakheid sal gebruik om jou sterk te maak, het ek nie gesê dat ek jou swakheid sal gebruik om jou sterk te maak nie, en wie wil dan nou nie sterk word nie? Gebruik jou swakheid tot jou voordeel, dier dankbaar te wees dat ek jou daardier versterk en leer. Elkeen is anders en daarom het elkeen ook een ander swakheid, want as ons al hierdie swakhede kan, kan gebruik tot ons voordeel en hierdoor groei, sal ons een fantastische sterk jimmelse vloer van dankbaarheid vorm, wat uit baie verskillende facette bestaan, waaran elkeen sy deel het. Ek sien hy daarna om vir elkeen sy swart en spierwit te verander, want die jylle jyl al, die jylle jimmel baar daarby. Denk bykie daaran, Jy wat dink, dat jy niks waard is, dink hieran, hoe jy invloed op die jimmel kan hee, en besef jou waarde. Ek het nie vir nie aan die kruis gehang en gesterf nie. Ek het het vir jou gedoen. Jy is koosbaar in my oor. Amen.